Szép kívánunk mindenkinek, aki a Demokrácia Részvénytársaság műsorára kíváncsi, és túlélte az ünnepeket, túlélte a zabálást, túlélte a fosást, és túlélte mindazokat a szentséges pillanatokat, amelyeket a Jézus Krisztus és a rántott Pújka jegyében átélhetünk ezeken a szentséges napokon. Hogyha az élményeitekről be akartok nekünk számolni, azokra az élményekről, amelyekhez az éreményeim szerint András olvas bajba az éterbe, akkor a 0 30 30 30 8, 8, 1 es SMS számon várjuk az élménybeszámolóitokat, mindazokról a megélésekről, amelyek a... Jézus jövett jövetelét és a karácsonyfa díszítést övezik, hogyha úgy érzitek, hogy új impressziókkal gazdagodtatok agyilag, akkor legyetek szívesek ezeket megosztani velünk, pontosan azért, hogy a bűsor is gazdagodhasson ezekkel. 0-30-30- 30, -30, -30 -80 -80 És miután a karácsony, a szeretet ünnepe, kapcsán hajlamosak vagyunk elveszteni a realitás érzékünket, mert a beigli, a sok-sok családi ünnepség, a sok-sok szeretet, az elhomályosítja azt, hogy, hogy mi is a mi valós mi is a mi valós életünk, hol is élünk mi igazából, ezért egy kicsit kiózanodás gyanánt a karácsonyi bejglivel szemben felmutatjuk azt a valóságot, amiben élünk mindannyian itt Magyarországon, még 2006-ban, de ne féljünk 2007-ben is. Feláborítónak tartjuk, és ezúton is szeretnénk tolmácsolni, hogy a magyar éterben, a magyar képernyőkön, a magyar életben, Ilyen mértékben elharapózott a szenny, a kultúrmocsok, a, a ezer éves magyar kultúra és a sok ezer éves nyugati civilizáció, mint egy lebontása, szétzüllesztése ízeire, és ezért is vagyunk büszkék, hogy ezzel a szerény kis műsorral, ezzel a kísérlettel, amit itt. Mi ebben az éterben megpróbáltunk napról napra átnyújtani nektek, így az, így az ünnepekre így kifuttatva ezt a, ezt a, ezt a folyamatot. Ezt, mi ezt ellensúlyozni próbáltuk. Persze tudjuk, hogy kevesek vagyunk és kevesen vagyunk, de most így annak is örülünk, hogy az iménti percekben átnyújthattunk egy kis csokrot, abból a, abból a gazdag kincses tárból, ami ezt az országot, ezt a, ezt a népet, ezt nagyját tette, ami a magyar nyelvet, a magyar kultúrát, a magyar zenét reprezentálni tudja, világszerte, Európa-szertes, ami több ennél, és azért és is vagyunk büszkék arra, hogy nem álltunk be abba a sorba, bár nagy volt a kísértés, nagy volt az anyagi kísértés is, most nem mondanám, hogy milyen ajánlatokat kaptunk, hogy lesszük tovább a magyar kultúrát, nem volt a válaszunk, nem voltunk hajlandóak erre, és hogyha kérdezitek miért nem, hát ezért a három emberért, ezért, hogy ők jelen lehessenek, hogy itt lehessenek velünk az étterben. Kik ők? sms szól erről, azt kérdezi az SMS író, hogy mi ez a szar zene. Hát ez, kedves SMS író, ez ektel ungári semulatós, és, és a három talán legnagyobb ágyú, Sláger, Tibor Fási Ádám és bunyós fiójáról van szó, akik összeálltak egy album erejéig, hogy, hogy hát, utat mutassanak arra, hát, hogy visszavezessenek minket a magyar kultúra legszebb napjaihoz. Kodályhoz, Bartókhoz. Azokhoz, akiket méltatlanul elfeledtünk, kozókárnyékába kerültek, hát ők előhozzák újra, újra, be, újra forognak a régi gramofonok, és előkerülnek a magyar név kincsestárának legszebb darabjai. Büszkén nyújtjuk át nektek, kedves barátaim! az ünnepre való tekintettel, is azt kívánjuk, hogy részesüljetek az ő általuk szerzett örömben sokan és sokan itt a Kárpát medencében, ahogy tesszük azt mi, és ahogy próbáljuk a ti számotokra is prezentálni ezt műsorról műsorra a jövőben is. Sziasztok! Veletek vagyok a szélső közép után is, ha még egyáltalán emlékeztek, rám írja nekünk Gyuszi. Majd egy másik SMS írók, euh, írja, hogy na ne, inkább menjetek haza, aztán következő SMS nyomjatok inkább valamit az okay. Computer című albumról, hát erre ne is számítsál. Sziasztok! Ugye, a magyar kultúra legszebb pillanatait próbáljuk reprezentálni, és nem a, nem a globális kultúrmocok vonatára felkérezkedni. Sanya írja, hogy sziasztok, ez a mulatos olyan volt, mintha csak a fletó énekelt volna, Kuncegabi gyócsány Feri együtt mulat, a Hiller Pityúval. Különben egyébként, a, egyébként van az, az áthallásban logika egyébként. Tekintettel arra, hogy.. Fás azért maga alá volt a, a Dulati és Tiszántúli Szocialista vagy MSP közeli vállalkozók jó nagy részét, és velük együtt mulatozik. Igen, jól emlékszem, hogy Fás Jádámot akkor ismerte meg a, a magyar média, talán, vagy a széles magyar közvélemény, valószínűleg a média már előbb ismerte, mert a média az mindenkit előbb ismert, amikor ő, mint a Miss Universe licenc tulajdonosa, körbe turnézte a különböző csatornákat mindenfajta peres ügyekkel, The, my dad Médiakarrier kezdett elépíteni, és ennek volt az első állomása, amikor a Magyar ATV-n, akkor már szerintem ATV-nek hívták, Magyar ATV-n csinált mindenfajta műsort különböző szocialista politikusokkal kellett Magyarországról, és ilyen emberközeli volt a, a műsornak a címe, és tényleg ember emberközeli volt Fási Mester, majd, majd hát átlógolt teljesen a Fási mulató kapcsán erre a mulatos Ennyire sok oldalú aki nem lehet elvárni főle, hogy maradjon a kaptafánál. Hát nincsen kaptafája, pont ez a lényeg. Tehát rögtönöz, és amihez nyúl az aranyjá is. Tényleg annyiban érdekes az áthallás, ez a gyurcsány Ferenc áthallás, hogy ugye Gyurcsány-Ferencről arról van szó, hogy egy milliárdos üzletember egyszer elhatározza, egyszer kitalálja, hogy ő miniszterelnök lesz, mert neki megfelelő belső indíthatásai vannak, és, és meg is csinálja, mert Magyarországon végül is a, ahogy mondjam, a gazdag ember pozíciójából, a miniszterelnöki pozíció között, hát a, nem, nem, nem úgy van, mint a bibliai példázatban, hogy olyan nehezen jut át az ember, mint a teve a tűfokán. És Fási Ádámmal pont ugyanerről van szó, hogy ő egy jól menő vállalkozó, aki kitalálta, hogy hogy ő énekes lesz. Természetesen minden énekesi kvalitás nélkül teszi ezt, ami gyógyságferencszor nem mondható el, mert ő kifejezetten a teljes repertoárját bírja azon képességeknek, amitől az ember jó miniszterelnök lesz. De, de, de hát ugye megint csak arról van szó, hogy, hogy kitalál egy gazdag ember magának egy hobbit, és ma már CD-je van, műsora van, és emberek tízezvei csápolnak előtte. De ugyanúgy, ahogy gyógyság, mi a hangja van. Hát, hogy így az, azért hát, semmilyen hangja nincs. Hát, belátva az, hogy ennek az embernek valószínűleg az volt az álma a sok pénze mellé, hogy ilyen színpadon énekelhesse az ő ízlésének megfelelő dalokat, és ezt végül elérte. De Jönd hát, gondolhatta volna akár azt is, hogy lehetne ő akár miniszter is, és akkor most lehet, hogy miniszter lenne. Tehát őnek ilyen szerény álmai voltak, ugye bár. -boly és Liszt Ferenc is a magyar zenei kultúra részei. Ez, ez vitathatatlan állítás, de... A jó kérdést úgy kell feltenni, hogy vajon Jónderboj és Liszt Ferenc a magyar kultúra részei? Tehát az élő velünk élő magyar kultúra részei? Mert Jónderboj, hát valószínűleg Németországban lényegesen ismertebb, lényegesen elismertebb, lényegesen közkedveltebb, mint Magyarországon. Valószínűleg Németországban sem ismeri az és ő mellétatása. De ezt is elmondhatjuk egyébként. De ezt <gül> is ugyanúgy elmondhatjuk. Tehát ma Magyarországon egy, Ádámhoz, egy és ki ezt a hihetetlenül szellemes nevet, Sláger Tibó, ő volt a harmadik az, akit hallottatok énekelni, tehát Sláger Tibó az sokkal lényegesen, sokkal lényegesebben van jelen a magyar hétköznapokban, sokkal erőteljesebben formálják az embereknek az ízlését, ízlésvilágát, gondolkodását, tehát felesleges összehasonlítani ezeket a nagy ágyukat olyan kistívű spillerekkel, mint Jonder Boy vagy Liszt, mert, mert egész egyszerűen nem egy pályán játszanak, tehát az egyik az, az egyik csapat a stadionokat tölt meg, körülbelül úgy, mint mondjuk, ha Barcelona elmegy valahova, mondjuk vidékre egy bemutatózó meccsre, Jonder meg, meg, meg olyan, mint amikor lemegy mondjuk a Reac játszani, mit tudom én, a Komlóhoz, ki a francot érdekel az a meccs, senkit. Ah, nem nem. Akkor sziasztok! A bunyos pityu meg a nincs meg véletlenül, DJ, akár kitől kérdezi Zoli? Meg lesz Zoli, és, és, és mindenféleképpen be fogjuk mutatni, prezentálni fogjuk. A Ma, mai napot azért elsősorban a Mester 3-as akarjuk eltölteni, nem, nem szándékozunk a három előadóból egyike sem kiemelni, ezek majd a későbbi műsoroknak a részei, is Sőt, hát én kutattam a uh, T-online zenei járuházba, és, uh, és a mulatos szekcióm belül, különben, ahol valami egészen elkét, tehát érdemes felmenni az internetre és megnézni, hogy hány mulatos lemez jelent meg ebbe az országba az elmúlt egy-két-három évben, például 2006-ban jelent meg, ez csak a, az együttes neve miatt érdekel a Jó Laci albuma. De de, de de ugye hát L Lajcsi egyértelműen Csocsász, Lamur az a, Csocsász, az, a az a legigénytelenek csávú, én nem ékszem, ilyen régi régi lajcsi műsorokra mi volt az vigadó, vagy mulató, vagy mi volt az dáridó. és a Csocsász az ilyen folytatil ilyen hálós atlétaszlikóban jött be, ilyen roadt igénytelenül nézett ki. De <gül> tényleg mo mocsok igénytelenül nézett ki, ilyen pocakos hálós atlétás csávó, és ilyen mindenféle ilyen 20 éves szőke macák, így körülállták és kicsibogatták a testét. <gül> és ez volt a show. Hát én nem hittem Kovert. Olyan igénytelensáv igénytelen volt, mint ez a Jónis Csocsás, én az életemben nem láttam. Csak komolyan mondom, hogy a igazi trestévézés volt. Nagyon szomorú vagyok egyébként, hogy mostanában már csak az MTV-n lehet ilyeneket látni. Tehát, hogyha az ember megnézi a krém című bűsor, már csak akkor tud ilyeneket látni. A sajnos a kereskedelmi tévéket már nem lehet, hogy mondjam direktbe echte röhögés céljából, tehát hogy kifejezetten ilyen, tehát ez a, ez a TV tévézés, ez biztos, hogy ismered ezt a fajta. amikor kifejezetten azért találkozol a haverjaiddal, és azért nézni ezeket a műsorokat, hogy szarrá röhöghess magad a, a, a, a, azon, a, azon a gyalázaton, azon a, azon a kultúrgyalázaton, amit előadnak. Szóval mostanában ilyenre viszonylag kevés lehetőség van az embernek, mondom, az utolsó ilyen, még, még nyomaiban ilyen, ilyen jellegű műsor, az a krém című műsor az vasárnapesténként szokott lenni a királyin. Jó, én nekem pont Csocsász eltűnése, meg, meg Lausulajos misa eltűnése okán volt egy olyan kényszerképzetem, hogy, hogy a mulat hozzá az valahogy defenzíváló került Magyarországon. De, de, de most így megnézem a, az. Aktuális album ahol például olyan a bandák szerepelnek, mint kikindai betyárok, tehát a betyár az egy visszatérő motivum látható módon, vagy csókos Miska, aki a Kiszáradta a Demijsón című albumával jelentkezik. jelentkezik, és nyomul nagy, nagy erőkkel. Na, uh, amiről még beszélni akartunk, uh, szintén a szám kapcsán, uh, ezen, uh, ez a Mester 3 kapcsán, hogy a Megamix, amit mi ha végig Igen, a Megamix kapcsán, hogy volt benne egy nagyon jó szám a polgármester úr. Megyünk polgármester, is van polgármester. Megmegyünk me a hivatalba, rácsapunk az asztalra, hogy adjon nekünk segét, mert, mert, mert, mert bulatkozsvázi akar. akarunk. Hát is megfigyelted, Mária? Csak hogy... így... Így, így közbe vessem, de szabadat ne felejtsd, hogy a mulatni akarunk, ez az alkoholizmusnak az ilyen nagyon-nagyon kultúrkonform eufemizmusa. Ezt nem tudom, hogy megfigyeltele. Tehát arról van szó, hogy alkoholisták vagyunk, és nem bírjuk ki pia nélkül és Innunk kell, mert remegünk, hogyha nem ihatunk. Csak akkor ezt úgy fejezzük ki, hogy jó a kedvünk, mulatni akarunk. Alatt valójában arról van szó, hogy alkoholisták vagyunk, és fizikai elvonási tüneteink vannak történetesen. Tehát ez, a, ez, a, ez az élmény, ami ilyen módon jut kifejezésre, és akkor ilyen módon kerül bele a folklórban, érted, hogy, mula, hogy a magyar, az ne, tehát nem arról van szó, hogy a magyar az alkoholista, á, ugyan, de hogy arról van szó, hogy a magyar az jó kedvű, az mulatos kedvű, tehát arról van szó, hogy jó a hangulata és ezért akar inni, értelemszerű, ugye az egész dolog az, az, az, egy, az egy ilyen az egy ilyen duhai, duhai kedvnek van hazudva, ugye már az elvonási tüneteknek a sorozata, tehát a, a remegő kéz, az izzadás, a, a, a rosszul létközeli állapot, szédülés, tehát mindaz, ami a, ami a fizikai tünete mind Mind, a, mind az alkohol elvonásának. Csak ennyit figyeltem még meg ezekkel a számokkal kapcsolatban. <tos> Közben még én tovább öngéztem a hazai mulatós királyatot. Például nem tudom, hogy tudtad el, vagy tudták-e a kedves rádióhallgatók, hogy Magyarországon. Van egy Melody Boys nevű zenekar, aki már négy cd ért tart. Tehát négyet, négyet nyomtak ki, csak 2004-ben nyomtak ki hármat. Tehát úgy valami a lelképet... de tényleg, tényleg fantasztikus. Tehát, hogy csak úgy, csak úgy folynak ki a slágerek a kezeik alól. De, de, de azt, hogy mi... 2004-ben három albummal robbantottak, valószínűleg azért jelent meg a második, meg a harmadik, mert az első az iszonyatosabb ment, és igazából nem is hallottunk róla, azért szörnyű módon el vagyunk mi zárva a magyar kultúra legszebb részétől. Na minden esetre, tehát a polgármester úrnál tartottunk, a kérdésünk az lenne, mert addig még zenélünk egyet, mert fásiádámnak Ádámnak vissza kell jönnie, és meg kell mutatni a, a maga hangját mindenfajta bunyós Pityu meg sláger -tibó nélkül, hogy igazán élvezzétek és igazán értsétek azt, hogy. Lássátok azt, hogy vajon ezt az embert a pénzén kívül, meg az MSP közeli kapcsolat rendszerén kívül vajon mi emelhette arra a szintre, hogy lemezeket adjon ki ebben az országban, és énekeljen, és. és Családi házakat, társasházakat, panellakásokat töltsön meg az ő hangjával. Kappan hangjával minden, teszem hozzá. Mindenesetre, miközben elmerültek a zenei élménybe, annyi fejtörőt adunk, hogy ez a polgármester úr című szám. Uh, Kapcsán mi a szociáltunk egy polgármesterre, akinek nem lehetne felmenni a hivatalába, és nem lehetne rácsapni az ő asztalára, különösen segélyére, amit a kocsmába akar az ember eltölte, elkölteni, mert ez egy hihetetlenül konzervatív, hihetetlenül kemény és erős kezű polgármester, nekünk is személyes kedvencünk, nekünk róla... sem kedvencünk ez a polgármester, és ez a, ez a találós kérdés, hogy vajon ki lehet ez az illető, úgyhogy ezt írjátok már meg nekünk a 06 30 30 881 es SMS számra. Ki a az a polgármester, amely a szélsőközép szerkesztőségének a kifejezett kedvence, köztudottan és örökös kedvenc? Ami nem kérdés, hogy kedvenc előadónk a mai napon, Fási Ádám, ő következik. Hú, és nagyon-nagyon sok megfejtés érkezett, hogy ki is a drága pici szívünk. Hát jött... Csomó, csomó megfejtés megfejtés érkezett Demsky aki bizonyos tekintetben persze helyes válasz nem, mert nagy, nagy kedvenc Gábor, annyira jóban van a vas prefektussal. Igazából kicsit rettegők a sávtól. Nem, nem Igen, de akinek olyan spadjai vannak, akik végig beli pudatást <gül> <gül> az, azok, Azoknak mi reggelire sem vagyunk elegendőek. Igen, tehát, hogy mi visszafogjuk magunkat, hogyha Demsky Gáborról van szó, mert, mert egész egyszerűen. Nem is Debszki Gábort féljük, de a vas prefektust, azt maximálisan. Aztán jöttek ö, olyan megfejtések, hogy ö, Rogán Antal. Hát így zavarba jövünk, mert, mert az elevenünkre tapintatok ezekkel a megfejtésekkel. El is ilyenkor körülbelül, akkor azt fogjátok, hogy a tólik, mert, <gül> <ami tónink, gül> hát, mert ami tólik. Ami ahogy szeretjük. És, ah. és nem csak azért asszociáltunk Tónira, mert a Mester Hárbas, ezek a valódi mesterek, a polgármester úrral énekeltek, és hát nekünk tényleg két polgármesterünk van itt Budapesten, Demszki és Rogán, hanem azért is, mert és lehet, hogyha pusztán erre a számra gondolunk, akkor gondolunk Demszki Gáborra is, de az az igazság, hogy mi azért időről időre a kezünkbe veszük a bulvár újságokat, még hogyha ez ciki is, meg, meg gázis, meg, meg nem tudom, különböző elit klubokból kiírjuk magunkat ezzel is, és, és igenis belenézünk a bestbe, belenézünk a blikbe, és hát különösen azért a karácsonyi különkiadás az, az egy kifejezetten izgalmas csemege számunkra. Annyi dolgot és szépet és jót megtudunk a hazai celebritásokról. Például azt is, hogy a hazai celebritások között nem csak győzike van ott, nem csak csocsász van ott, mondjuk ne agy isten, bár csocsász nincsen, hanem ott van Rogán, Rogán Antal is. Rogán Antal mivel került be a karácsonyi külön számokba? Mert ez, ez tényleg egy érdekes, egy rövid idézet. A Blikben és a Bezben is megfuttatott új csajtörténete, ugyanis Rogán Antal... Szerelmes. Az egyik. Hatalatos. Ez, a, ez, egy, ez egy, fantasztikus. Ez, ez, ez, ez valódi kuriózum. Ez olyan, olyan a mi politikánknak a, a szürke és smogosegén, mint egy valódi szivárvány. Az én számomra legalábbis. Csak, csak hogy a címeket Rogán Antal. Milyen a politikus haszerelmes? És a politikus olyan haszerelmes, hogyha csak a képeket böngészi az ember, hogy a műjékpályán kéz a kézzel fogva siklik az álmai hölgyével, illetve egy vendéglőbe egymást, egymás kezét fogva, homlokukat lágyan összedöntve. De tényleg az intimitásnak egy olyan pillanatát kapta lencse végre a bliknek a paparadzia, amit viszonylag nehéz elkapni akkor, amikor Rogán és és pártársai kivonulnak, amikor mondjuk a miniszterelnök szólásra emelkedik. Tehát ez egy másfajta intimitás, egy másfajta személyesség. Na, és hát a, a másik, a másik a blik meg egész egyszerűen, csak nagyon... Nagyon egyszerű a főcím, mint ahogy azt a bliktől megszokhattuk, Ru rugán és kedvesek közt dúl a szerelem. Csodálatos. És akkor hát Aztán akkor mondasz, elmondom is. nektek a részleteket, amiket lehet tudni, amit az éles szemű és éles fülő e, jós, újságírók jós? és éles tollú újságírók kiderítettek, de a szerelmes politikus maga árulja el, hogy egy nyári politikai rendezvényen akadt meg az egyetemista Cecília-ra szeme. Mm -hmm. Egyetemista, azért figyel el, a friss hús. <gül> Aztán SMS-ben ismerkedtek, és a lány kezdeti húzódozása ellenére már a közös jövőt tervezik. A bizonyíték egy fotósorozat a gyűrűs eljegyzés pillanatairól. Hát azt is... A, ja, hát várjunk, hát ezek a fotók, hát ezek az intim fotók, hát így jegyzi el. Rogán antal a kedvesét a... A Kik kamerájának a keresztüzében jegyzi el. Jaj... Ad, meghívta az újságírókat ez az ember arra a, arra a vacsorára, vagy kávéra, vagy én nem tudom, hogy milyen, milyen keretek közt, amikor meghívta, amikor megkérte a menyasszonyának ennek az egyetemista lánynak a kezét. Ez milyen már? Hogy a bulvárlap újságíróit ő oda akkorra, hogy az jelenjen meg a lapokban, hogy az ötödik kerületi polgármester milyen ha szerelmes, és lányt kér. És uh, azt is kiderül, hogy a kedves Cecília, 23 éves Cecília... És igent mondott? Igen, mondott. Ez csodálatos. Gratuláljunk innen is a polgármester úrnak. Kedves polgármester úr, bolítsunk fájtlat a múltra. Ő rá, rácsapta a kagylót a mi fejünkre, akkor, amikor arról kérdeztük, hogy mit nyilatkozott éppen tegnap. De hát felejtsük el ezt az incidenset, örüljünk együtt ennek a boldog szerelemnek, örüljünk együtt a gyűrűs örüljünk együtt ennek a kibontakozó új kapcsolatnak, ennek az új boldogságnak. Hát kívánjunk minden a szerkesztőségünkből, önnek, valamint kedvesének, Ceciliának, illetve a Blik szerkesztősak, First Lady a, a, az ötödik kerületi First Ladynek valamint a Blik teljes tábjának nagyon-nagyon sok boldogságot a jövőre még annyi információt elárulok a hallgatóknak, hogy Cecilia és vőlegénye már a gyermekvállalást fontolgatják, hogy az előző házasságból született fiú mellé itt nem Cecilia előző házasságáról hanem uh, Rogán Antal előző házasságáról kell gondolni született fiú mellé legyen egy kis. Is, is. Hmm. Nagy családot szeretne. Hmm. <gül> de jó, de tényleg, tényleg, ahány kerék, annyi gyerek, ahogy Orbán Víctor azt annak idején megmondta, persze nyilván nem ugyanúgy gyártják mindegyik kereket, de hát ez nem probléma, az a lényeg, hogy ugye az autót, nem? <gül> <gül> jó, de úgy tehát hogy rugálva, tényleg az a hihetetlenül durva, hogy, hogy tehát ennél nincs lejjebb. Tehát amikor az ember a a legmeghittebb pillanatokra, amit a szerelmesével, a kedvesével együtt akar tölteni. Na, Amikor megkéri, tölteni, megkéri a kezét. Megké, me, kezét. Erről média eseményt szervez, mert azért... lehívja ne... az újságírókat, hogy most fogom meggyűrűzni, úgyhogy vegyétek fel, és utána kérdeztetek meg engem, hogy hogy történt elmondom. Mert ne legyenek illúzióink Magyarországon, az a szakma, hogy paparádzi, az a szakma, hogy oknyomozó bulvár újságírás, nem létezik. nem létezik, nincsen. Magyarországon a bulvár újságokba a mi ismereteink szerint úgy lehet bekerülni, hogy az ember felhívja a bulv bulvár újságírót, hogy szia, a barátod vagyok, vagy szia, pénzt tudok neked adni, vagy szia, most ez, ez tényleg igazán érdekes lesz, és el tudod vele adni a lapot, írjad már meg ezt a szorit. És akkor a bulvár újságíró, hogyha úgy dönt, ha tényleg barát, ha tényleg ilyen nagyon érdekes témának tűnik, mint tudom, hogy győzik a kutyáját, elrabolt, szóval hogy érdekes akkor, akkor, akkor megírja a történetet, és akkor szerepelni fog. És itt van ez a... Ez az ifjú titán, aki, aki különben a maga részéről a napkeltét, meg, meg, meg, meg egyéb szélsőbalós orgánumokat bolykottál. Ő a, blikbe, a blikket hát igazából nem, nem is az, hogy, hogy baráti sajtóként kezeli, mert baráti sajtóként azt kezeli az ember, aminek szívesen nyilatkozik, stb. Hát ő a családja részévé avatja. Meghívja hát, őket az, eljeg az eljegyzésre, az eljegyzési esemény az a blik kameráinak, fényképezőgépeinek és riportereinek a keresztüzében történik meg. Ennél belsőségesebb, erősebb kapcsolatot nehéz elképzelni. Mindez annyira furcsa egy olyan politikus, persze még nem annyira furcsa, mert ismerve Rogán hogy amik az activity-be szulákadója a súlyába bohóckodott, igen, és a folyás Az ott, hogy elmagyarázza, hogy, hogy is néz ki az első szótag. tehát ugye, a, Annak a tükrében a következő nap viszont már ő volt a Fidesz ökle, és a legkevényebb nyakkél. Hát ez akkor, az, az, az érdekesebben érdekes a figurában, hogy minden pályán goltak akar rúgni. Tehát az, az elképesztő, hogy minden pályán golt is rúg. Tehát Mi vagyunk egyedül azok, akiknek a gyomrunk a sávótól, vagy vannak még ilyenek a akik nem nyolják be ezt már, hát ezt már a továtlanság hova továbbiának élik meg, amit a bliknek a kamerái előtt ez az ember előad, most már a magánéletébe avatva, behozva, be, be, beillesztve a bulvárnak a legmélyebb bugyrait, hogyha ti is találjátok ezt, akkor a 0630 30 30 30 88, es SMS számon, ezt megoszthatjátok velünk. Én nem tudom, hogy ez az ember mit nem használ. Én nem tudom, hogy ez az ember ő, milyen eszközöktől riad vissza, de eddig minden pályán gólt akarsz rúgni, és az az elképesztő, hogy tudott is. Na, mi, mi rajtunk kívül vannak-e még olyanok az éterben, erre vagyunk kíváncsiak, akik nem nyalják be ezt. Akik... Ezt már nem nyolják be. Gyorsan egy-két esemás pontosítok. Liszt és Jondár bolya nemzetközi elitkultúra részei. Akkor egy másik hozzászóló, Wow, hozzatok létre egy élő interjút a Meladi Bolyszal. Uh, hát. Ez különben nem egy rossz ötlet. Így be, én, én mondjuk a Jó Laci gondolnék hogy első neki futásra, de, de, de valószínűleg a Melody Boyce is tudja azt, amit a Jó Laci De Elnézést kérek Laci betyártól, hogyha hogy esetleg megvágtanám. Lass sokkal és betyárokkal nem szorozik az ember, de ott És az SMS-ek... Míg a Drága Kisi Szívem című uh, Fási Nótára reagál Sanya, ez a szám is jó volt, maximálisan egyetértünk, talán Lendvai Ildikóról szólt? Hát kinek kiről? Valószínűleg Rogántóninak az ő Ceciliájáról, Leketsagya Lendvai Ildikóról. Embere válogatja. Ez, ez, ez a szép a művészetben, hogy, hogy, hogy bár, bár univerzális a szöveg, mégis személyesen értelmezzük, és személyesen értjük meg. Ennél még én is jobban énekeltem, írja Karesz, amikor serdülő koromban me, mutáltam. Csak én sajnos csóró voltam, vagyok. Hogy, hogy mertek bántani egy ilyen érzelemgazdag, tehetséges embert? Fogadjon örökbe benneteket a Terry Black, írja Zoli. Szerinted ki, kire gondol, vagy Rogán Antal? Kizáról Rogán Antal. Engedélyt kérek hányni. Ez felért ukrim beledek paródiájával. Tényleg csúcs ez az ország. Vannak, akik egyébként emlékeznek, ez a csodálatos emlékeznek a hőskorra, amikor még a mester valait játszottuk, de vissza fogunk térni egyébként ezekhez a gyökerekhez én ígérem. Csosztin egy másik esemes Marcitól, Csosestén hallottam élőben, egy S gövön az élőben, az idézőjelben természetesen. Ő valóban tehetséges, zenész és énekes. Más kérdés, hogy miköti köti Lajcsihoz, mert ott nagyon gagyi és gicses minden. Egyébként igazatok van egy műanyag koszorú, és ott otthonkás kultúrának nevezem ezt az egészet, ez sajnos más dolgokra is rányomja a bélyegét. Az egész országra rányomja. Az a kérdés különben, hogy a mulatos nyomja rá a bélyegét az országra, Igen, az ország, vagy az ország az, az, az elére lesz a mulatos. <gül> <gül> ez, a, ez a fő kérdés. Hol van az eredendő gonosz? Az országban van, vagy pedig a mulatos zenében. Egyébként ez egy érdekes kérdés, tehát kéne néhány szociológus, hogy ezt megfejtsen. Sziasztok! Csak nem rogántóni, betársulhatna a mester mellé. A négy terror mintájára ők lehetnének a négy terror. <gül> <gül> <gül> Ez nagyon vicces. <jó> <gül> a következő esemes. A Rogan Story leni Rifenstein kamerájára Én... hát való. Ő az, hát ő az, aki annak idején az akarat diadala című propaganda filmet Adolf Hitler számára részére legyártotta. És hát őt tekinthetjük a politikai propaganda anyának, konkrétan ő volt az, aki a politikai propagandát úgymond kitalálta, és a, a politikai, nem hát mondjuk Göbbelsz volt az, aki a politikai propagandát először alkalmazta, és a filmes propaganda ő, szülőanyja Lényi Riefenstált. Tehát ő az, aki az első propaganda, propaganda célzatú dokumentumfilmet készítette, ez az Akra a című film volt, és tehát máig nagyon kérdéses az ő szerepe, mert hát egyrészt ugyebár részt vett a nácik propaganda gépezetében, méghozzá nagyon-nagyon előkelő helyen vett részt ebben, másrészt viszont meg olyan táblatokat nyitott a filmezés és a, és a kamera használata, előtt, amelyből nagyon-nagyon sokat tanult a filmkészítő szakma. Tehát nagyon-nagyon-nagyon e, sok, e, sok vélemény hangzott el Lényi Riefenstállal kapcsolatban, és ezek a vélemények meg lehetősen szerte, e, szerte irányulóak voltak. E, sokan azt gondolják, hogy Lényi Riefenstáll szégyen volt a filmszakmának a testén, mások meg azt gondolják, hogy nagyon sokat érdemes tőle tanulni, és nem a miből, hanem a hogyanból elsősorban. Mindenesetre, hogyha Lényi Riefenstállt, megfilmezné a Rogán sztorit, valószínűleg a gátlástalanság diadala, vagy valami hasonló lenne a címem. Azért hívta meg a bulvárt Rogán, mert nincs pénze, ha-ha-ha. Zoli kérdezi, tud, ti tudtatok volna nemet mondani Rogánnak? Hát mi, mi nem, de... Mi, mi soha életünkben nem tudtunk, de Rogán tudott nekünk nemet mondani. Talán emlékeztek, hogyha emlékeztek ennek a műsornak a Demokrácia részvénytársaságnak a hajnalára, amikor még egy órás volt az adásunk, nekünk volt egy beszélgetésünk itt az éterben Rogán Tónival, aki hát a kampányának a finisében volt, és nagyon szeretett, szeretett volna itt kampányolni az éterben, ami műsorunknak a... a keretei közt, amit, amit mi hát így, hogy mondjam, vonakodva voltunk hajlamosak teljesíteni számára. Főleg azért, mert nem gondoljuk azt, hogy nekünk Rogán Antal kampány felületéne, végkéne tennünk ezt a hűsört, mint ahogy más évben sem kívánjuk tenni. Viszont a beszélgetésünknek nem is ez volt az apropója, hanem az, hogy ő egy nappal korábban előadta azt, hogy nekik nincs miért szégyenkezni. Az MSP azt szégyelheti magát nem tud a választóinak a szemébe nézni, és ez nem is csoda, de ők továbbra is a választók szemébe tudnak nézni, tükörbe tudnak nézni, és ez, és ez, és ez a fő különbség, így a önkormányzati választás előtt az MSP és a Fidesz között. Én pedig hát föltettem azt a kérdést az Éterben Rogán Antalnak, hogy Hát, hogyha valóban tükörbe tudnak nézni, akkor idézzük már fel az ő ígéreteiket a választási kampány előtt, és hát vizsgáljuk meg, hogy így, hogyha tényleg olyan nagyon rossz az országnak a helyzete, és tényleg milyen gázlástalan, kusztustalan ígéret dömping hangzott el a szocialisták részéről, akkor vajon miért ígért a Fidesz két és félszer annyit, mint amennyit a szocialisták, és hogy ennek a két és félszer annyi ígéretnek a tükrében vajon tükörbe tudnak-e nézni a a fideses politikusok, vagy hát így, így beszéljünk már erről. És Rogán mondta, föl volt háborodva, és azt mondta, hogy ő, ő, ő nem hajlandó erről beszélni, ő a saját kampányigéreteit szeretné elmondani az ötödik kerületieknek, így a választás előtt két héttel. Én megmondtam, hogy hát legyen szívesen válaszoljon a kérdésre, tekintettel, hogy én vagyok az újsági, ő, ő meg a politikus, tehát hogy így, ő, ő számoljon már nekem, legyen szíves, és ne ő tematizáljon, tehát ne ő mondja meg, hogy ő miről fog most beszélni ebben a műsorban, tekintettel, hogy én kérdezek, ő válaszol. Tehát így ez a rendszer, és így. Jó lenne, hogyha arról beszélgetnénk, amire én kíváncsi vagyok, ugyebár én teszem fel a kérdést itt. És hát ezután így figyelmeztetett engem, hogy... hogy hogy ő, ő le fogja tenni a hajlót, hogyha ez a beszélgetés így folyik tovább, és arról beszélünk, amiről ő tegnap beszélt, nem pedig arról, amiről ő ma szeretne. Hát ekkor én hirtelen magam alá szartam a rémülettől, hogy ő most így rám fogja csapni a hajlót valóban, és hogy akkor mi, mi fog vajon történni velem, hogyha a nagy Rogán Antal lecsapja a hajlót, és hát föltettem újra a kérdést, amelyre továbbra sem válaszolt, és amely úgy gondolom, hogy azért nem csak hogy aktuális, de kifejezetten a lényegbe vágó volt, tekintettel arra, hogy Rogán Antall előző napinatkozatára vonatkozott. Tehát, hogyha Rogán Antal kedden fontosnak, tartja azt, hogy elmondja, hogy ők tükörbe tudnak nézni, akkor ez a kérdés szerdán is elég fontos ahhoz, hogy elmondja, hogy miért tudnak tükörbe nézni. Ez ezt Rogán Antal nem volt hajlandó megmondani, továbbra sem volt hajlandó, majd pedig rám csapta a telefonkajló. tehát azóta nem volt alkalmunk Rogán Antallal beszélni, de mi nekünk szándékunkban áll ezt az el, elmérgesedett viszonyt, főleg az ú, újonnan létesülő románznak a tükrében újra értelmezni, újra értékelni, és sok boldogságot kívánni az ötödik kerület urának. De nem, nem tő, rossz volt alapvetően a, a megközel. Mert, mert Rogánont, a parlamenti képviselő polgármester jelölt, egyértelmű, hogy szívesen válaszol az ő kampányát, fiatlató kérdésekre. Egyértelmű, hogy szívesen válaszol, hát ezt látjuk az ő magánéletét, a legbelsőbb intimitását, <gül> monszorlató kérdésekre. Hát most konkrétan az országos politikával ő a maga részéről nem akar foglalkozni, hát nem ért kell hát túl róla. Hát nem kellett volna előző nap még Előző nap. nap volt, volt nap, kedve, kedve. másnap nem volt ja, nap, hát mert... ez az ő kedve. Hát ez, ez az, ami meghatározza a sajtóhoz aló viszonyát, meg ugye hétköznapokhoz. Úgy igyed el, hogy a blikhez nem ez a viszonyat. Velünk <síns> <síns> nem nem szemben köl, ilyen Velünk szemben keménykedik, hát világos. Valahol meg kell, hogy mutatkozzék az nem pusztán önérzetes, nem pusztán önmaga jó hírére adó, de ezekből az adokkapokból, ezekből a kis pengeváltásokból mindig győztesek kikerülő polgármester jelöltnek most már, legnagyobb örömünkre polgármesternek a képe. Azt Mengaróni írja nekünk, hogy azt kifelejtétek, hogy sokszor a bulvársajtó találja ki a sztorit, a címszereplő csak a stílus rendeli meg. Ja, hát igen következő z írja nekünk, hogy robogok Budapest felé a kocsimmal, félreállva írom az SMS-t hozzátok. Nem gusztustalan, hogy szerelmes. Ez makra ma sem <gül> Az, hogy szerelmes, az nem gusztustalan, De hogy a bulvár, bulvárlapoknak a címlapján győzike, meg bunyós pityú, meg innentől melyik hány nyomorult pojácának a körében szerelmes, és ez, a, ez, a, ez ez tölti meg a blikket, meg ezt tölti meg a napjászt, meg az én nem tudom hány bulvárlapot, ez viszont nyomorforgató. Legalábbis az én politik a magyar politikai bulvár, ami amúgy is egy bulvár, önmagában is egy parlamenti közvetítés is már egy bulvár műsor, hogy ez idáig tudjon felhigúni, hát gyalázatos. Elég öreg folytatja az SMS író, hogy elég öreg már hozzá a tóni, már mint a szerelemhez, Istenem, hát köpője világá, Robi, te nem érted a lényeget. Mi a lényeg. Mi nem értek? Annyira szeretném érteni. Én különben azon gondolkodom, hogy szerintem Rogánonta. Minden tekintet úttörő, én, én azt gondolom, hogy, hogy egy fél év, pár hónap múlva meg fogjuk élni, hogy valamelyik kereskedelmi csatornán az első valóságszerű köntösben az első élő apás szülés, ahol, ahol Rogán Tóni a kamerák előtt fogja újonnan új született gyermekét a karjába venni, és megölelni, és megpuszini. A első pillanatai a világon? Sőt, én azt Fő, gondolom... Is, hogy a legnagyobb nézettség mellett? Sőt, én azt gondolom, hogy, hogy ezzel nem lesz vége, hanem hogyha van eszel Rogánnak, akkor... Megamerázza a hálószobát. Hát megcsinálja azt, amit győzik ebbe, de rendesen, tehát ott hálószobát is meg mindent, és, és, és lesz egy igazán jó valóságsónk, szembe ugye egy, egyrészt lesz ugye győzikének a valóságsólya, -ja, másrészt a nem mondjuk mehetne rogánnak a valóságsója, és, és azt gondolom, hogy. És úgy, gondolom, hogy én, úgy gondolom, hogy a nézettségi versenyben jó esélyekkel indul a Rogán Antal. És, és én biztos vagyok abban, hogy, hogy látva a rogánnak a szereplését, és azt a gátalastalanságot, ahol, ahol minden áron címoldalra akar kerülni, hogy igenis megvan rá a jó lehetőség, hogy meg. meg és a tehetség, hogy meglegyen a jobb oldalnak is a maga győzikéje. A maga kifejezetten politikai indítatású győzikéje. Nem. háborítónak tartom az analógiának, ne haragudjál. Győzik-e, soha életében nem volt olyan arrogáns, soha életében nem volt hatalmaskodó, soha életében nem szólta le a környezetét olyan mértékben, olyan primitívséggel, mint ahogy a Rogán Antal tette. Lehetséges, hogy győzike egy kedves sutyóbunkó. De soha életében nem volt olyan cezaromániás őrült, mint amilyen. Nem vicze, mert hát gyűzike is, is, is polgármester akart lenni. Hát a, no, ez egy ez az az az analogikus analógia. Világos, hát ő győzike kampányát mutatta Biz be az elmélet, meg a polgármester hétköznapjait mutatja, be hát, hogy így, így szerintem ez, ez kifejezetten működőképes dolog lenne. Szerint következő SMS író szerintetek a politikusok között sok morális lény van. <gül> nem gondoljuk, hogy sok morális lény van, de azért szégyenérzete némelyiknek helyjel közzel azért még csak-csak van. Rogánnak ilyen sincsen. Úgy gondolom, hogy amikor a szégyenérzetet osztották, amikor a, amikor a, a, a jó ízlést osztották, amikor a, a politikai vagy közéleti vagy hétköznapi gátlásokat osztották, akkor Rogán Antal nem állt be a sorba. Illetve, veled, András kifejezetten vicces vagy. Akkor következő sms agyon agyoncikisztétek, mégis ezt a szarzenét zenét játszátok. Most hogy is van ez? A következő sms sokitól még sose volt ilyen jó a műsor, sokkot kaptam. Zoli pontosít, hogy ő fásira gondolt, és hú István, 72, nagyon keményen betámad bennünket? Tisztelt műsorvezető urak! Önöknek nincs joga ilyen fos zenét lejátszani. Sok hallgató halálát okozva ezzel. Az a szörnyű, hogy van egy kis kvár, de tényleg? Az, egy, az, egy normális világban nem lenne rájogó. Ebből van. Na most, elhangzott Mengaróni részéről egy olyan felvetés, hogy sok esetben a bulvár sajtó az, amely kitalálja a sztorit, és Rogán, vagyis hát a szereplő, a sztori főszereplője az már csak a stílust rendeli meg, ugye? Ez hangzott el egy SMS igen, igen, igen. Most akkor elképzeljük azt, hogy a bulvár sajtó részéről a Blik főszerkesztő vagy valamelyik szerkesztő Felhívja a telefonon Rogánt, és azt mondja, hogy Tóni, kitaláltunk neked valamit, szerelmes leszel. És mondja Rogán, hogy jó, de a stílus az legyen nagyon könnyed. Tehát, hogy ezt így elképzelem, és akkor, hm, könnyes stílus, hm, nem is rossz, Kitaláljunk. találjunk. Mindenképpen egy fiatal lányt, aki viszont egy komoly kapcsolatra vágyik, és meggyűrűzött. Hm, jól hangzik, de a stílus legyen nagyon ö, átütő. Hm, rendben. És akkor így beszélik meg, vagy te nem tudod, hogy hogy képzeli ezt, hogy hogy, hogy képzeli el, hogy ez hogy történt. Zítus írja, hogy lényeg, pont az, amit az András mond. Jani mondja, hogy szi sziasztok! <gül> ja, Zítus, Zítus tudja, hol a lényeg volt. <gül> sziasztok! Sziasztok! Javaslom, Rogán Antinak gyűjtsünk egy százalékot. Talán vállalná egy pszichológus. Ezt Jani teszi hozzá. E, miről beszéltek? Kérdezi Kobra. Megyó 2002-ben nem az együgyű politikus szerepével nyomult? Hol volt a megyó a blikben a jó. Éppen meggyűrűzi a benyasszonyát, nem itt már ilyenek nem volt a Jó, az azért az elég volt. Jó, jó meggyó, az úgy került be a blikbe, meg úgy került a bulvárlapokba, hogy már megint nem tudta rendesen elmondani egy mondatot. Megint nem tudta rendesen összeszedni magát, és két mondatot elmondani, nem tudott normálisan elmondani egy érthető logikus.. Következetes okfejtést, egy gondolati íven nem tudott végigszaladni miniszterelnök létére. Hát ilyen módon volt jelen a bulvárban. Tehát, hogy az megy nem volt, nem, nem, nem, Jó, emlékszik, jó, hát én emlékszem arra, jó most nem is konkrétan megy úr, én arra emlékszem, hogy valamelyik nyáron voltam vallaton, és megvettem talán a sztori magazint, és volt benne egy kétoldalas, nagyon hosszú interjú, tehát, hogy nem, nem jellemző magára a, a lapra, Kunce Gáborral, és, és akkor ilyen kép aláírások, hogy Gábor száz méterekre kerüli a konyhát. <gül> és azért Megyóval is voltak hasonlók, de, de, de jó. Igazából a, a ro Rogán az azért nagyon durva, mert, mert a jobb oldali politikusok azért ezeket a, ezeket a Meg médiumokat vetik. megvetik, kerülik. Ők. Főleg Orbán Viktor öröksége ez. Hát, de hát, szerintem inkább antal örökség. De abszolút nem használják ezeket a médiumokat. De, de rogán, a, a, rogán, cikk, a Rogán, a rogán, a rogán meg durvábban használja, mint bármelyik MSZP-s vagy SDSS-s. Hát, tehát, hogy az a durva, hogy egyrészt a pártjából szinte senki, viszont ő durvábban, mint bárki más. Mint, bár, mint bárki az egész politikai spektrumban. Hát o talán Pal Palotás János volt az utolsó, aki ennyit szerepelt a boldásaidról. Tehát ő is egy nímand volt. Politika, morálhoz van egy parlamenti etikai kódex, koncepció érdekel, ti te át kérdez, Ignuszi? Már minket kifejezetten, minket minden egyes mi érdekel, köszönöm. hogy valószínűleg a parlamenti képviselőket, basszosul nem érdeklik. Igazából minden mindegy, ember őket érdekelhet, de ettől érdekel, de... <hály> <hály> <hály> nem lesz semmi, ettől de... de... <hály> még senkinek nem lesz gyerek, a kívül. What? <laughs> Szeasztok, esemesek. Savasztok, megyú Rafkós volt, őt a nevelt lánya képviselte a bulvárban. Ja, ja, ja, ja. De milyen jó volt a nevelt lánya. ja, ja, ja, ja. de palotás is rafkós volt, őt is a lánya képviselte a bulvárban, sőt, képviseli ma is. Sziasztok, mit csinált Rogán, megújjazta a csajt a kamerák keresztüzében? Meggyűrűzte, a megújjazás, az még hátra van, de várjuk azt is. A Demszki család gyarolására is elhívta a bulvárt, a gyerekei vízi sem mehettek fotóriporter nélkül. <tos> Most lehet, hogy nekem mindenről persze a Rogály jut eszembe, de emlékszem, hogy nyáron pont ugyanezekben az újságokban, furcsa módon. Balatonon fürcsizett a fiával. A fiával, ugye elváltak, de ő nem egy vasárnapi apuka, elvitte a fiát, és együtt pancsoltak, hancúroztak a medencével. Én még, mintha nem is a bulváróságban nem támít, hogyha az aktívban is láttam volna erről néhány kedves képet. Na jó, hát akkor folytassuk tovább az asszociációs játékot. a Na nekünk. Az ilyen típusú viselkedésről, erről, a magamutogatásról, az állandó, állandó, állandó hatalom közelében lépésről, és, és, és a magamutogatásról, hogy szóval két dolog találkozik. hajlamok. 66 éves korában váratlanul elhunyt Türkmenisztán diktátora. Türkmán basi erős személyi kultuszt épített ki maga köré az országban, mindenütt az ő arcképei szobrai láthatók. Több iskolát, repülőteret, meteoritot és egy város nevezett el magáról, és az ő arcképe díszíti a bankjegyeket is. Az április hónapot édesanyjáról nevezte el, míg a január saját magáról. Szapamulat nyihazog ország és kultuszépítő tevékenységét még a szovjet időkben, mint a helyi politika csúcsára érkezett párta parátsig kezdte, majd szerezte meg a teljes politikai hatalmat, hogy aztán hála Gorbacsovnak, a Szovjetunió szétesése után egy igazi keleti királyság hújon, minden kincsével a meggyőződéses kommunista ölébe. Minden esetre kevesebb tennivalója akadt és alaposabb munkát végzett, mint a nemrég szintén a diktátorok örök vadászmezeire távozott Pinozset. Nyihazó, 1992-ben vette fel a türk nevet, s ő lett egy személyben az ország elnöke és kormányfője. Az egypártrendszerben működő törvényhozás Nyihazovot elnöké választotta élete végéig. 1940-ben született Nyihazov árvaházban nőtt fel, miután elveszítette családját a II. világháborúban és egy 1948-as földrengésben. 1962-ben belépett a kommunista pártba, majd 1985-ben a Türkmény kommunista párt vezetője lett. Türkmen basi nevét városok, konyak, és szálloda is őrzi, az állami tévé bal felső sarkában pedig az ő feje az embléma. Az elnök, akit ötször választottak meg Türkmenisztán hősének, saját bevallása szerint ellenes, hogy mindenhol az arcképét és a róla készül szobrokat lehet látni, de az Isten adta nép ezt akarta. Íróként is bemutatta tehetségét, a könyvesboltokban szinte csak az ő könyveit lehetett kapni, ami ismerős lehet a román Ceausescu egykori kommunista diktatúrájából. Talán annyival el is intézhetnénk, hogy egy diktátorral kevesebb béke poraira, de nem. Ennyivel nem lehet elintézni. Türkmenisztán ugyanis igen gazdag földgázban, arra pedig nekünk is egyre nagyobb szükségünk van. A földgázkincs felértékeli az országot, ahogy mondani szokták geopolitikailag. Nem véletlenül látni a híradóban, ahogy a derék demokratikus európai politikusok egyre másra teszik tiszteletüket az elhúnyt, egyáltalán nem demokratikus államfő emléke előtt a különböző követségeken. Már tiszteletét fejezte ki a politikus halálókán Putyin elnök, ami persze érthető, de az elhúgynak kiáró tisztelettel nyilatkozott a diktátorokat egyébként genetikailag nem szívlelő George Bush elnök is, ami kevésbé érthető vagy mégis. Türkmenisztán az ötödik helyen áll a világon az ismert földgáztartalékok mennyiségét illetően, így már érthető és várható, hogy mind az oroszok, mind az európai és amerikai politikusok a legmagasabb szinten fogják tiszteltöket tenni Türkmánbasi temetésén. Washingtoni források szerint biztonsági szakértők azt tanácsolják, hogy az amerikaiak és más külföldiek legyenek készek rövid időn belül elhagyni az országot, ami azt jelzi, hogy az utodlási harc kimenetele nagyon is bizonytalan. Bár egy országban az örökös vezető egészségi állapota, márha beteg általában tabu. Téma. Az mégis meglepő, hogy a látszólag jó egészségnek örvendő türkmen vasi váratlanul és éppen szívvan következtében távozott az élők sorából. Ez pedig olyan találgatásokra ad alapot, hogy lehet, hogy az elnök nem természetes halála távozott. Ráadásul az országát vaskézzel irányító és a politikai ellenzékével keményen leszámoló elnök, szemben mondjuk Észak-Koreával vagy Azerbajdzsánnal ki sem jelölte utódját, ami szintén azt valószínűsíti, hogy az elnök még nem kalkulált saját halálával, Továbbá azt is előrevetíti, hogy a gázkész és meggazda királyság birtoklásáért meginduló utodlási harc kimenetele megjósolhatatlan. Azért ez kemény. Már Rogántóninak minden adottsága megvan az, a, arra, hogy tők nem masivá váljon egyébként. Én, én látom a csávóban, látom a szemében égni azt a tüzet, és látom a... Izé, látom a, a, a a szándékot egyébként, és a jó érzést. Mindazt, ami ehhez, ehhez, ehhez úgy igazán kell. Én látom benne. Szerintem kicsit izé szájunkra <gül> Rogántóniról, mert azért itt ebbe a hírba azért tényleg az az érdekes, hogy itt, itt van ez a sávú, aki hát uh, minden elemi morált, minden elemi jó ízlést fer, ferrúgva sztálinista eszközökkel olyan, uh, olyan birodalmat, olyan királyságot irányított, ahol a személyi kultusznak a sztálinik formája hát a mert mer, mer egész egyszerűen, tehát az még szállinna sem jutott eszébe, hogy a naptári hónapokat a maga is a családja neveiről nevezze. A kreativitás kérdése egyébként. Jó, jó. És, és, és meg, meghal ez az ember, és George Bush, Putyin elnök felállva egymást, egymást előzve siratják azért. Egymás szemeiről törölgetve a könnyeket. Azért, azért ez, ez a hihetetlenül kemény. Tehát uh, mond ezeknek a pofáján, és én azt mondom, hogy meg is érdemlik. Tehát, hogy valaki ekkora, valakinek ekkor ekkora hatalma van, és az éleljár jár abban, hogy elemissza a Földet, akkor legalább, legalább, legalább szívjon annyira, hogy az ilyen gátlástalan, ocsvány undorító embereknek a temetésén ott kelljen állni és sírni, dinni, meg előadni azt, hogy jaj, jaj, jaj, de szomorúak vagyunk, és hogy együtt érzünk. Tehát, hogy így jó, Ti de járjon már együtt ezzel a melúhalni kellemetlenség. mert most hát igazából... aztán tényleg csak a, csak, csak, a, csak a zsíros tejföld nyalnák le a, a világ tejének tetejéről. Hát különben mi maradnak? Mi maradna nekünk? Mi nekünk legalább nem kell az ilyen ocsmány mocsadék emberek temetésére eljárni? Neki el kell. É, mert igazából persze az ember belegondol, hogy igazából ők tényleg csak egymásra számíthatnak, mondjuk az ilyen gyászos helyzetekben, tehát biztos vagyok, ha, biztos vagyok abból, hogy türkmény Pasi és is mélyen megrázta volna, hogyha hogyha valami szörnyű dolog történik, mondjuk Putyin elnökkel, vagy George Bush-sal, tehát eh, igazából ők egy más építhetnek. És hát pontosan ő... ismerik is azt az érzést, amit az egyik érezhet, hiszen a másik is ezt érzi, a hatalomnak a minél nagyobb fokú koncentrálását a saját maga kezében, az ellenzéknek, vagy bármiféle ellenőrző funkciónak a folyamatos és fokozatos kiirtását, kinyírását, a személyi kultusziránti végtelen áhítatot és vágyat, a környezetének, a folyamatos dicséretének, nem csak elvágyat, várásat, de megkövetelését, stb. stb. stb. Tényleg úgy viselkednek ők, mint egy nagy család. Egy nagy család, ahol vannak viták, komoly viták, komoly viták az örökségen, komoly viták mindenfajta sértésen. Lehet, hogy már sokszor nem is ülnek le egy asztalból. Viszonylag ritkán vannak mostanában viták egyébként a berendezkedésnek a, a jellegén, Tehát az, azon azért gyakran viszonylag könnyen túl átsiklanak, de amikor igazán nagy baj van, akkor a család összetart. Amikor gyász van, vagy nagy öröm, akkor azért együtt vannak. Jó, együtt most, a most különben ne, hihetetlenül ne, nehéz feladat lesz, hogy ezt a kódexet, ezt az etikai kódexet, ami, ami lehet, hogy nincsen megírva, de látjuk, hogy létezik. Ezt hogyan lehet betartani Saddam Hussein kivégzése kapcsán? Ez Nehát... érdekes, érdekes felvetés egyébként, hogy trükkment basinak elmegyünk a temetésére és gyászolunk Saddam Hussein-t, meg kivégezzük. kapcsolunk a kivégzéséhez. Igen, ez, ez, ez érdekes. De pedig, ez pedig Saddam miért fő... ez a kettős mérce? De kettős mérce, miről beszélsz? Saddam Hussein a maga beteg, pervers, pszichopata, gyilkos jelen ellenére egy türkmény fasíhoz képest egy felvilágosult, kultúrál, európai, humánus Uralkodó, nevezzük uralkodónak, ha a másik diktátor volt. Államférfi, államférfi volt. Tehát türkmény türk Pasi, amit csinált, az, az lényegesen gyomorforgatóbb. Hogy melyik megének a sarkában az ő feje volt. Hogy melyikük mennyi embert ölt meg, az azt hiszem, meg mondjuk, hogy viszonylag nehezen összehasonlyozható szám, de, de egy biztos, hogy lehet, hogy Szendem ebben. Ez Pasi jó, jó indul azért. Igen, lehet, hogy Szádam ebben előzi, de azért. Türkménypasi biztos, hogy ott van közvetlenül a nyomába, és Szandám halála kapcsán meg lesz majd nagy öröm, nagy Gínomdánom. Szeretnék mi érteni. szeretnék mi érteni a világ logikáját, persze értjük is. Az egyik, az egyik olajat azt háborúval szerezzük meg, így aztán a diktátort kivégezzük, a másik olajat meg diplomáciával szerezzük meg, vagy földgáz diplomáciával szerezzük meg, Széltel látogatunk a másik diktátor temetésére is, tiszteletünket tesszük, a gyászokban részt veszünk, és a részvétünkről biztosítjuk annak az országnak az apraját nagyját. SMS. Szerintem meg egyik kutya, másik ebb. Csinálják a szemünk előtt a politikusok a cirkuszt, a hátunk mögött meglepacsiznak. Majd a sok birkán meg jót röhögnek, hogy ezt a kurva országot, zárójelbe be befletót idézve, <gül> újból átvertük. Az egész bandát ki kellene dobni a parlamentből, és egy igazi rendszerváltást kellene véghez vinni a módszerváltás helyett, mondja Sanya a helyett. <gül> Kiegészítés. Türkménbasi betiltotta az autórádiót. <gül> Miért? <gül> meg kellene csapni az autórádiót. Lehet, hogy nem csak az autórádiót, hanem minden rádiót, mert a rádiónak megvan az a rossz szokása, hogy te magad tekergetheted, és ha esetleg... Hogy más Mek országokból is mennek jövő sugárzást. Igen, igen, akkor. igen. Még a, végén, még a végén olyan híreket is hallhatsz, amik rohadtul nem tartoznak rád. Most lebuktál DJ értelmiség írja Zoli nekám, olvasol? Aktívot nézel, holnap már a bolgár györgy műsorát vezetel? Hát, bár úgy lenne, bár úgy lenne. De kizárólag akkor vállalom, hogyha Gyuri bácsinak a szexi történeteiről beszélgethetünk. <gül> Szeretném én azt a bűsort, és nem frusztrálni magamát a, a, a mindenfajta ilyen a szoci benyaláson. <gül> a szociknak akar mennyi, hanem azoknak a hölgyeknek az ő, az ő fantáziadús történeteiben bolgár Gyuri Bácsi szokott. Ha én lennék, gyurcsány fizetném a türk basi temetését. Szerintem Türkmenisztán köztársaság. Basi, nem Pasi. Ezt Jó, köztársaság nyilván azért mondtad, hogy király, mert hogy ez a, ez a fajta despotikus diktatúra, ez már szinte a királyságnak a szinonimájaként jelenik meg ebben a. Most én próbálom most mi a szennyesedet, de lehet, hogy egyszerűen csak hülyeséget mondtál. Hogy történt ez baby. és Válaszoljál hát, már úgy, így szíves. Ne, nem figyeltem. Nem hogy királyság összársaság. De a, de a királyságot aztán hozták, tehát a Most uh, Nem, csak elmélyedtem a következő SMS-be, és Türkmén, bazs, Türkmén Basira gondoltam, a, arra gondolva, hogy ő azt mondanám, miután felolvassa ezt az SMS, hogy ő igazából nem akarta felolvasni, de, de. hát az Isten adta nép, mert azt írja nekünk anar, hogy jók voltak ezek a gondolatok, üdítő, mint a jó levegő. Mm. Maximálisan igazad van. De, de András egyébként csak ezt a Türkmén, Türkmén Pasira és Basira kira vonatkozóan kell megégyeznem, hogy Andrásnak nagyon-nagyon sajátos agya van egyébként. Most ez így persze némi túlzás ezt így nevezni, hogy agy. Tehát, hogy így a srác az olyan, hogy... Ez hát egy nem masíny. <gül> jó, jó, ebben, ebben aligasság. A srác az egyszerűen képtelen bizonyos szavakat kiejteni. Tehát a Barcelonát ez az ember 15 éve következetesen Barcelonának hívja. És képtelen rá, hogy azt mondja, hogy Barcelona. Akárhányszor szó van, akár arról a városról, akár arról a futballcsapatról, ő rendszeresen Barcelonát mond. És én már ezen nem is csodálkozom. Egyszerűen valamikor az agyába vette ezt, hogy az Barcelona is képtelen arra, hogy kigazítsa, Na így valamit így átkapcsolódik az agyában, és onnantól kezdve az úgy rögzül. És onnantól kezdve nem tud ezen változtatni. Ez a türkmény pasi az kb. ugyanilyen lehet, és én már ezen nem is idegeskedem. Hát tudjuk, hogy miről beszél, hát csak mondja. Adolf Hitler. Ausztriában született 1889. április 20-án, Berlinben halt meg 1945. április 30-án. Német politikus a Német Nemzeti Szocialista Munkáspárt vezetője, Német Führer és Birodalmi Kancellár. Politikusi pályáján rendkívüli szónoki képességei is segítették. A világtörténelem egyik legnagyobb jelentőségű és legnegatívabb megítélésű vezetői közé tartozik. Németországban az általa megalapított harmadik birodalom 1933-45-ig nemzeti szocialista diktatúrája alatt valamennyi ellenzéki pártot betiltotta, az ellenzék tagjait pedig üldözte. Kísérlete egy nagy Németország létrehozására először Ausztria annexiójával, majd Csehszlovákia és Lengyelország lerohanásával a második világháború kitörésének egyik fő oka volt Európában. Birodalmának csúszpontján hadigépezete ellenőrzés alatt tartotta a kontinens nagy részét, ezzel óva az ottani országokat külső támadás ellen. Kormánya hajtotta végre a holokausztot, melynek során kb. 6 millió zsidó, szláv, cigány és más nemzetiségű vesztette életét. Szándéka egy ezer éven át tartó birodalom létrehozására kudarcot vallott, és a szovjet vörös hadsereg által körbevett föld bunkerében öngyilkos lett. Annyit szírtuk ezt a borzalmas országot, amiben élünk, hogy, hogy úgy gondoltunk, hogy azért egy kis arcképcsarnokot állítunk, így évvége felé összenektek azokról a figurákról, azokról az emberekről a gazemberekről a történelm folyamán, akik, akik sokkal, sokkal szörnyebb pusztítás meg pusztulást hoztak, mint amennyire mi félünk Rogántoni-tól, Mint amennyire mi félünk Rogántónitól, Rogán Gyurcsány ferenc vagy éppen Ormán Viktortól. Hát ugye értelemszerűen a námber van az mindenféleképpen... Adolf Hitler, de abszolút a number one. Tehát Adolf Hitler nem pusztán a történelmi arcképcsarnokban foglalt el egy olyan helyet, negatív értelemben természetesen, hogy number one, hanem egyfajta erkölcsi, ö, erkölcsi ö, horizonton, vagy erkölcsi ö, számegyenesen egy, egy, egy ilyen negatív abszolútumot töltöz be, hogyha ez érthető. Tehát arról van szó, hogy ugye, Gondolom, hogy, hogy Jézus Krisztus az az erkölcsi maximum, és a, ennek az ellenpólusa ez nagyon-nagyon sokáig üres volt, ez nagyon-nagyon sokáig hiányos volt. Dante az isteni színjátékban még, még Brutust és Cassiust helyezi oda Júdás mellé. Tehát, hogy ők, ők jelentenék az erkölcsi abszolútumot a másik értelemben. Tehát Jézus, Jézus ellentétpontját. De ez de, de azt gondolom, hogy soha senki nem volt képes olyan magasra rakni a mértét. Soha senki nem volt képes teljesen, tökéletesen bejátszani ezt a, ezt a pályát. Adolf Hitler volt képes erre, tehát ő az, aki, aki egy akkora felkiáltó jel erkölcsi értelemben. A, a világtörténelemben, amekkora így talán nem volt, és talán nem is lesz. Persze ez egy nagy kérdés, de minden esetre ő, ő, ő tart egy, ő, tart, jelen, ő tartja jelenleg szerintem a legtöbb ember fejében ezt a, ezt a pozíciót. Na ja, és tényleg teljes joggal különben, jó, hát az ő, ő, ő különlegessége egyrészt, hát két dologból fakad, egyrészt abból az irtózatos méretekből, amit, amit az ő ő pusztításban véghezvitt, ugye 60 millió zsidó Azok az energiák, amiket, amiket bemozgatott. Tudott, igen, amiket fel tudott vonultatni a maga őrültsége mögé. Elképesztő. Másrészt meg, meg, meg, meg minden ideológia, mind, minden előtte lévő politikai, meg, meg egyéb akár vallás ideológia azért alapvetően a jót célozta meg, a jóra törekedett. Ő volt az, aki, aki ezzel szemben azt mondta, hogy állatokká kell válnunk, a leg ősibb, a leg kell, hogy uraljanak bennünket, hogy, mert attól válunk erősökké. Tehát hogy ő szakított, volt az, aki szakított mindennel, ami addig a civilizáció volt a világon, a Európában, de nem csak Európában, han hanem Kelet-en legalább. Ez szakított minden erkölcsi morális alappal. Tehát még, még Stalinnak, meg a stalinizmusnak, meg a bolsevizmus is volt egyfajta erkölcsi alapja, amelyet aztán Ö, nem nem vitt végig következetesen, hanem éppen az ellenkezőjét csináltak vázi. Tehát nem a meghirdetett elvek mentén, ö, mentén cselekedtek, hanem pont annak az ellenkezőjét csináltak. Csinálták és írtották ki a többek között a saját népüket, megéheztették ki. Viszont Hitler már a meghirdetett elvekben szakított minden korábbi erkölcsi alappal, gyakorlatilag a nyugati civilizációnak a komplet erkölcsi rendszerét, amely ugyebár Arisztotelesnek és Jézusnak a, a szellemi gyermeke, azt lehet mondani, tehát hogy az antikvitás és a kereszténység fúziója az, amit mi zsidó-keresztény kultúrkörnek vagy nyugati civilizációnak szoktunk nevezni, szóval ennek az erkölcsi alapjaival Hitler teljes mértékben szakított. És ez, ez a kísérlet olyan látványos sikert mutatott fel a, a 30-as években, és olyan követhető és jól követhető és valóban versenyképes modellnek tűnt a jövőre vonatkozóan, amely a 30-as években és a 40-es évek első felében realitásnak tűnt, hogy a, hogy a világ kormányai, a világ államai, a világ társadalmai ennek a modellnek a jegyében, ennek a berendezkedésnek a jegyében fogják folytatni a történelmet. És, és nem, nem állítom, hogy 10%-osan Adolf Hitler találta ki, de ő volt az, mert hogy ugyebár a Mussolini féle rendszer az, az azért koraibb volt, mint az övé, de Soha olyan ipari méreteket, soha olyan ideológiai mélységeket... Soha olyan társadalom mozgató és átformáló erőt nem tudott egyetlen egy diktátor sem felmutatni, amiatt Adolf Hitler erről meg vagyok győződve. Rossz fejírja, hogy hát Magyarország összetenni a kezét és hálálálkozva köszönné meg, ha lenne egy törkménybasi a földgázfa, és különböző itt véget ér az SMS, akkor a szötép baromság, ezt könyörgöm. Hogy nem törkménybasi farta oda azt a földgázt, az ott volt a türkmén tól függetlenül. De ilyen ügyességet hogy lehet leírni, könyörgöm? Aztán nálam a negatív abszolút a jó Viszári Jóvics elvtárs, majd Josip. a Jószifra, majd a következő SMS író Sanya ugyanezt mondja, hogy, az, hogy Stálin sem volt kismiska a gyilkolásban, majd www.gulák.hu hívja fel a figyelmet a következő SMS író, és, és azt írja, hogy Adolf sehol sincs sinc ehhez képest. Mihoz? Tehát, tehát mindjárt elkezdődött jó magyar szokás szerint a relativizálása, hát ugye a a szélső jobboldal, hogyha szóba kerül a médiába a szélső jobb oldal, akkor mindjárt mutassuk fel, hogy persze, de a baloldalnak is megvan a maga bűne, pedig ez igazából se megyünknek se bűne, tehát ami történt, az ahhoz tényleg semmi közünk, tehát nem kell ez a fajta személyes megélés, hogy, hogy már is e, írjuk az SMS-eket, hogy na jó, de ott van a kommunistáknak, meg a e, rohadt balosoknak a e, Stálin, Tudjuk, hogy ott van Stálin, van is, bejátszunk Stálinról, be is játszunk. Josip Visszaryonovi Stálin. 1878-ban született, és 1953-ban halt meg. Grúz származású szovjet forradalmát a Szovjetunió kommunista pártjának főtitkára, a Szovjetunió Generalissimusa. A világtörténelem legnagyobb jelentőségű és legnegatívan megítélésű vezetői közé tartozik. A Lenin által létrehozott kommunista diktatúra alatt valamennyi ellenzéki mozgalom működését betiltotta a Szovjetunióban, az ellenzék tagjait pedig üldözte, többet kivégeztetett. Az ő nevéhez fűződik a világ egyik legnagyobb megsemmisítő táborának rendszere, a gulák kiépítése. Tapsolni kellett, amikor kimondták a nevét. Kísérlete a bolsevista-szovjet rendszer egész világra való kiterjesztésére Magyarország számára tragikus következményekkel, megszállással és az 1956-os forradalomba torkoló diktatúrával járt együtt, de a hidegháborúnak és erőzményei közé tartozik. Stálin kemény kézzel irányította a nemzetközi kommunista szervezeteket is, még a mozgalmon belül is hajtott végre politikai tisztogatásokat. Ezekért és a nevéhez fűződő személyi kultusz miatt még kommunista utódai is elítéltek. A mai Grúzia területén született 1899-ig a Tiflisi papi szemináriumban teológiát hallgatott. Ekkor kezdett foglalkozni a marxizmussal. Fiatal korától kezdve forradalmi tevékenységet folytatott, amiért gyakran az életveszét is vállalta. Többször bebörtönözték, illetve száműzték, a papi szemináriumból pedig kirúgták. Ebben az időszakban több álnevet, előbb a kobát, magyarul majd társaitól a Stálin vagyis acélos nevet használta, amit élete végéig megtartott. Az 1917-es nagy októberi szocialista forradalomban és az azt követő polgárháborúban aktívan részt vett, sikeres katonai parancsnokká vált. Lenin halála után 1924-től az SKP KB főtitkárává választották, s folytatta a proletár diktatúra kiépítését. Határozottan egy tudatosan számolt le minden ellenzéki mozgalommal, mind a kommunista rendszer vélt ellenségeivel, mint saját környezetében azokkal, akikről úgy vélte veszélyeztetik abszolút és egyeduralkodói hatalmát. Brutális rémteteit némileg menti, hogy a vörös hadsereg élen járt a második világháború során a fasizmus elleni harcban. Ez volt az első front, míg a nyugati a második. Budapesten a 70-es trollibusz vonal késő átadásának mentésére az illetékesek azt a kifogást találták ki, hogy Szálin tiszteletére épült, és azt 70. születésnapján adták át. Ma Budapesten ezért kezdődik a trollik számozása 70-nel. Szálin Budapest díszpolgára volt, ezt a címet a fővárosi képviselőtestület 2004. áprilisában titkos szavazással visszavonta. Szavazással. Tehát ez, erről egy titkos szavazást kellett rendezni, ezt nem lehetett 2004-ben nyilvánosan visszavonni. Ö, Sztálin és Hitler vonatkozásában az az érdekes, hogy személy szerint Sztálin végeztette ki a legtöbb embert. Én azt gondolom, hogy ebben Hitler, ö, ha bár, hogyha holokausztot ide számoljuk, talán még egyébként akkor is. Ha az a kérdés, hogy ki a felelős a legtöbb ember haláláért, akkor a második világháborúban való aktív részvétele révén azt gondolom, hogy Hitler az, aki a legtöbb ember részv... haláláért felelős, tehát, hogy ő indította azt a keleti frontot. Ő támadta meg a Szovjetuniót, és a keleti fronton halt meg a legtöbb ember. A, az volt a legnagyobb vérszivattyú az emberiség történetében. Most, hogyha csak ezt a nagy összehasonlítást akarjuk alkalmazni Hitler és Stálin között, amit egyébként szerintem teljesen értelmetlen, mert két, valóban két őrültről van szó. De az őrültségük az azért más természetű. Hitler az egy ideológikus őrült volt, Sztálin pedig egy paranójás őrült volt. Tehát Stálin őrültsége az, egy, az, az alapvetően a... A hatalma megélésének a féltéséből fakadt, míg Hitler őrültsége meg a hatalmának a természetéből fakadt. Üm, más jellegű a kettő, én azt gondolom, hogy egyik rosszabb, mint a másik, a következmények pedig beláthatatlanok mindkét esetben. Folytatni fogjuk a diktátorok sorozatának a, a felvonultatását és a, az ő értékelésüket mai szemmel és a mi aspektusunkból a holnapi adásban. Mára köszönjük a figyelmüket. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás, rendben, korrupció, mehet, közösségi gyűlöletkeltés.